اول من کان عدو <والنجبرين> دیر و قومہ قبل سر مناسبت آ واضح دی مکنہ دیہودو کبھائی بیانے دا غینا اللہ تعالی دیر وعدی اغسطیوی پتورات کی اغتول وعدی اغیماتی پر اغبتورات بانی عامل انہ کن سللہ دا خبر بجرہ تورات سنہ سا عامل چپکل او چکل نبی علیہ السلام راگا. نو هغه شت توراته بالکل شاته او ورځاو او مکملې په عمل کې hội نه غزبریکم من الذین اوت الکتاب کتاب الله ورا ازور او بل کې تورات عمل سږي دین پرشتو سره چې چاراونه د زمون دشمن ني جبريل علی السلام جبريل جبريل علی السلام سره زمون دشمن ني دا زمون دشمنه او دما قبل سره دې اې چا نزل هغه څنګه اوښدا اې څنګه نازل شي دغه چې کوم زې کلفس د کله راغلی هغه یو سوال جواب قران کې اوسه نه داسې سوال جواب نه ډېره عام ډول هغه دا سوال جواب په تاسو وی داږي جواب کوي نبی رسول الله صلي الله باز روایت وغداله کې چې نبی رسول الله مدینه ته نگایا او بنابی صلی اللہ علیہ وسلم ابن کسیر حدیث راولا دے حدیث تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نای مختلیب تاپوسنو کو چو کلت تاپوسنے برابر با نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتا کسام وارکا چو تاسو ماس رو عدو قید چو تا دی جوابون نزدر کم تاسو با ایمان را لکا تا پوسی او داکلو یا کوب صلی اللہ علیہ وسلم بزان سحرام کرو چو کل بیمارو ای دا تاسو پوښتنه او پچی د خدای او سړي وبمه لوشه وکړه الګ پیدا شې کله جنې پیدا شې دا سوال نه بي له سلام او ځواب ورکړ په دې سړي وبغالل بېشنو الګ پیدا شې چې د زمانہو بغالې شي نه جنې پیدا شې دا تاسو پوښتنه پیغمبر راتي دا صفاته د کی بي تاسو دا پیغمبر جی وی د دې سترګې په ظاهري خوب دیو سره دی وی حدیث کې راځي دا ته امر اسلام صفاتمو پیغمبر اسلام په چې ګدو نزل بيو کوي کله چې صحابه باندې به 20000 اسلام باندې خوب کوي وحی راځي هغه هی مون کتیا نشي پاتې پیغمبر اسلام ته خوب کوي وحی کې راځي نو هغه جواب وو ته اسلام مور دغه دروانت د دې کې څر چې کړه دې بازو کې پینځه تاسو ناراضي جواب ته عامره اسلام ورک ما خره کې چې کله ایمان راو پیغمبر اسلام دی زو دې خبره تاسو کوه باندې بیا چې اوځي ختاس راي ورکنه داشو په ته وه ختاس ورکړې پیغمبر اسلام دی پیغمبر د دې یې نه بیا هم یې ما کړو دا چې جبرئیل په زموږ د او دې اځبونه نازلې دې کتونه راولې دې زموږ درازې ل جبرئیل چې تاسو ورته اړیل لږې زموږ د شمن د لحظه مونږ په تا باندې ایمان اخلو نو دا آیتونه الله تعالی نازل کړل من کنا د لویې چې جبرئیل السلام د شمن لیکن دو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم سمونان قرآن راقا حکم نازل کرد تا ایمان مرا آئے تا سبی دا خکم مقابلہ کوئی اگر دا زانا ندر اور دا دا دا دا دا کتاب او بازو تقاثیر دا لکلی جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر با دی خوادتو دا دی مدرازو درسو تدریزے و مدرسے و دی سر با دغه خوشاله په دې باندې چې ګنې دا سره هم موافق شي اته مې تاسو مخه ته وویل چې دا نور ملګري تاسو ناراضي په اس عمر رضی الله تعالی او تامه په زمانه دا تمام کوي چې دین کرا باندې خو دې ناراضه چې صد دین باندې بل حضرت مې تاسو وکړي ستاسو پیغمبر ته یې سو کراړي نو عمر سره د عمر سره تاوه چې جبريل د بييمان راغل تاکه چې میکائیل راغلم بييمان راغلی د رحمتونو فرشتو لپاره نن وري چې هر کله جبريل او کداري مېيمان راغلی عمر سره په تري ته صدقې باندې کېستو وای چې د جبريل او د میکائیل مرتبه د الله په نزبانه څنګه دی وته یو د الله خلاف دې په لګه خبر راها دغه حدیث کراځي او ګټه دا غي د مسلې و دا غي وي چې دې دلاس دې پلیټس ته عمر صاحب د جګړه کومه خلخ را او دې دی یو بل کې لګي عمر صاحب په هغه چې عمر دی او دره الله ته دي زديدي او بیا خپل کې د دشمني او عمر الله ته مقربي دی مزدي دی یو تاس د دشمنه د خپل کې د دشمني بس کومه کلیه بيو عمر صاحب چې اسلام قدرا تن الله او دا واقع پیمبر الیسلام تا جبری الیسلام او ایسی دا سکار شوی عمر سیچی سنگرہ آد آیتون نازل شو نو خازین لگلی تغسیر خازین پیمبر الیسلام تاو پر مین لکد واققا واققا ربک یا عمر لکد واققا ربک یا عمر ای عمر استارت تاسر موافق شو اتاکم جواب دیتا ورگلو آنو بس آنس ایتون نازل شو غذیدہ دشمنی دې جې دې سره بيزار ده دا ته جواب ورکړه تاس دا دا الله په حکم مان دزيدا د الله پر اشترا او هغه ټولې کې دشمني دې کمځنګ راځي مدد ايتنا الله تعالی نازله بار هل خپل عمر له اسلام ته الله فرمایو وایي من كان عدو للهبر سوچي دشمني کې دې جبريل عليه السلام جبريل عليه دشمن دی دا معلمه پرشترا توله انبیاء توحید جبرئیل اسلام علیه وسلم راول متو امین نور پرشتتا بيدار کی ل قوت عند الارش ماکن قوت والا د طاقت والے توله پرشتوتا وہی جبرئیل اسلام علیه وسلم جبر بندتو علم الله کوي جبريل با الله بندا شکم نومونه کی عبد الله نومونه حدیث کی ردیبہ بہتر نومونه چہ الله ته نسبت شي عبد الله جبريل الله ته الله یعریل سلام انند او د الله مختلف تکونو مورګری دي مخکې تر شی روح القدس دا دي یو لکره او یم الله سم سپارښتنه شوارا کې روح الامين دا دی یعریل سلام الله علیه و ربه بهترین پرشتہ ده لویې پرشتہ ده طول ته وګورئ الله پر ما څو دې سره د دشمني کې که نزلو د دې د دشمني بیکاره دګډه رسونه نشته په انه کې شګه اجره نزل هو نازل کړل دا قران على قلبك فزلست دا باندې قران فزل باندې نزله الفاظ نزله معنا ورزي سره کې د معنی الهام کې کې معنا کې نه په فتوه کېږي دا کی کی قران معنا جوړ دا قران او الفاظ یې نازل شي وي نو الفاظ قران دا, قرآن, دا. قران عبارت د الفاظ د معنی د ور لږی ترجمه ملته دور ور کړی ترجمه خپل صحیح نه دی کې خپل مقاصد خپل غرضي اذر ذر ختمولو لپاره خوب الفاظ بالکل نه دي الفاظ قران دې نزلنا تنزيل لا نه الفاظ ما ځینشي تنزيل او نزلنا الفاظ اسماني هغه پیغمبر اسلام دې کې مانان کې هودي شي وي نو ماني تم قران وي اکبر قران پسوګل بالي تم قران پسو کې د هم او چې معنا د ګیره نه نه پیدا قرآن معنا کوي فإنه نزل على قلبه فإنه دایچ لنزلو نازل کړ دې دا قرآن على قلبه کا فنزله دابنه باذن الله په حق ابن الله صلی الله عليه وسلم دې کلا ان هدا قرآن نازل کړ تاسو په ایمان الله په حکم ایمان راغله دې الله او دیده که دو قرآن سا سفاق را دیده یو مصدق خلی ما بینه ری او قرآن تصدیق تو انکه دا بار بار دیر شو این تورات که چکم مزامین دیده قرآن کم دی تا دوار دا اللہ کتاب اندیده زکر دیده خبری او شان ابل و خودن حدایت خودن عربع که ویده کی گی اللہ را قودلو دا انه دا قرآن لا را خای خودن حدایت لا را خای قرآن دا سنکی نید زیر یه خوشحالی دلی المومنین بمسلمان آنها دا مطلب خوشحالی جی مومن دلی بان عمل کی خوشحالی از آغرا پر زیر ایتا جنت زیری و تور کید اللہ ترہ دو احضانیت خبری و عمل لا رو اتا خید او دن هدایت دلی لا رو اتا خید پایتا جوتا مومنان دا پاره و اندامتل نیجی کافران دا پارننه دی و مسلمان بلی لا رو روان دی و بس دلی پر پر پیل حال رفتن علی المسلمان دراوند نوثہ فدال فرمال دردمو وشال للموت زیر دو ہدایت نے ہر مسلمان من كان ادو وللہ اور الله قانون ذکر کے مستقل کہ بیانورم آئندے کے خلق پیدا شی دیو پر دیو کے منہ جی بھی دشمنی نے زبا و سوکراضی جنگ اللہ سے دشمنی دہ قبل از سوکراضی چیزوں نے نور سر دشمنی دہ قبل از سوکراضی چیزوں نے موسی سر دشمنی دہ دبل از شکر اپاز یې موږ د میکائیل سره دښمنې نو خو موږ تکل قانون ذکر کاوه دی چې بس سو هم د الله سره دښمنಿಕೆ کوي د فرښتې سره دښمنಿಕೆ کوي اره فرښتې چې پیغمبر سره اره پیغمبر اره نبی چیرې او کجبریل علیه السلام د تخصیص بعد تامه وې ملائکه چې دا فرښتې را لغوی دا هټې فرښتې یې به ذکر کړي چې جې بیر سره دښمنಿಕೆ کوي او سره دښمنಿಕೆ ول ریزان را ذکر کوو مستقلی او میکائیل سره دښمنಿಕೆ تو کئ دې کړه دا کافرانی بېنه الله عدوول للكافرین دا کافرانی او بیا الله چنه دشمن د کافر چې دې اغیثره دشمنی کوي نو الله دې سره دشمنی او دا کافرانی دې الله پر خپل په ان الله عدوول للكافرین بار بار مې تکرار کړی چې کفر د فار یو خبره کاپله نمنه نوز نه کوجدا شه او نمنه نه جدا شه ننمنه لو ریوشن انکار د کفر نکړه الله سره دشمنی کوي اللهمدی ملائکان منی اندابا منی دالا اللہ تعالی مخلوق تا دیسر با دشمنی نکے دیسر با محبت ذکر داخل تا اللہ دشمن کی ایدل تم اللہو فرمائلہ و حدیث کی مرازی منعادلی ولی انفقت اذنتو بالحرم اللہو اس توقت زمائے اندیک بندسر دس دشمنی دسر زمائے لانے جنگ ولقد انزلنا الیک آیات بینات اللہ فرمائے تا آیات بینات نازل کرده. مراتنا قرآن ایده قرآن وازیح آیاتون ایده وما یکفر بیها اللی لپاسکون فلی بانی کفر رنگی اللی لپاسکون مگر کم چی دا حد نو دنگی دی چی حد نو بلکن پوریوتی دی لی اللہ پا احکامات بانی اخطیئی دی ناو خلی بانی کفر دی انزلنا آیات بینات آیات بینات وازیح آیاتون ایده وازیح احکامات آمون تا تدر کری دی تا تا نازل کری چدا ځانېمان ایمان څه هر کله چې دین الله وازا مست مژدې مژدې وادي لس شل وادي ته الله مست مختلف احکامات باندې وادي هر ار حکم باندې ځان لوادوا ځار ته باندې شي چې په دې باندې باندې عمل کوي هغه ټوله وادي الله وی کلم کړی دی هغه وادي ماته کړی او کلما هر کله چې کل دی او والا نباذو شاده الله نباذو شاتہ منهم ديهوديان الله فرمایي اشاتورود سے کیا دل اکثر هم لا یمنون بلک اکثر دینه ایمان نهل مسلمانان د ایمان نه درولنه ستو کتابانی ستو کتابانی ایمان ديته تصدیق نه کړ او خپل کتابه ایم ایمان دي بلک تابانی کسراسو نالا پر سدغه بیان کوي چکل استرا علی چکل د الله پیغمبر راغې ولما جاءه رسول رسول امراد محمد علی السلام. ده هر کل ده عظیم شان پیغمبر را ده جانب ده اللہ نا آو مصدق اللی ماما او در که پیغمبر ده خبر بین کو چلا تورات مخیر دام حقو موسیٰ علیہ السلام مخیر پیغمبر را دام حقو نو ترالی تدا اللہ پیغمبر وی تا دی دی تورات پس دیکو مکو دی دی پیغمبر پس دیکنی مکو خودی ستا دی گتار پس دیکنی که دې کتاب کې تا خبرې وینډیا خپل کتاب مشاده ورته پاګه عمل کوي ما که ستاسو راتنه مخکې انتظار کوچ ډول په دوران کې دا, دا خبرې دی پیغمبر بابا دی مصره یوزکی دی دا ټول خلق مشرکان د مومړو دا به تواره بته وو چې هر کله ترالې نبذفریکم من الذین وذل کتاب او ور زویې وټلې هغه کسانونه چایې کتاب ورمه شي مختلفې ډلې دی وخت تیر شو چې په دوران کې بچ کتاب وټوټمې شو نو د یو واز داسی تورات کې معنا بدل او باز او بل باز بدل باز په کې وړاندې کړه الله فرماینه بذ فرقکم من الذی اورزو یو ودل اجازه څنګه چې کتاب راپیشو ورزو کتاب الله تورات د وراء الهرهم شات د شاګانو دا کې نه عملو شات دا کې نه عملو الله او ته زما خبره شات ورزو او تو دا کم دا مشرب خبره خلق شات نو اغه خلق کا در نظر صدا ورجون دا د عمل <سؤال> نه کول کینه چې له دې نمکه حسنا انتظار کوي او ستاسو صفات منل او چې تراله دا بس غتورات باندې کې hội هغه باندې ایمان کار نه علم نه الله دې ښکې دې ته خبره معلوم نه وي ستانک خبرې په تورات د ستانک صفات او دې باندې کا باندې کبه ایمان چې هر کله تراله په ډول لگے چې هغه نه ده عربو کې نہ بس هغه په تورات ایم شاته اور نہ بده فريق من الذين اوتل کتاب کتاب الله نہ بده کتاب الله الله کتابه اور زو وراش نورهم شاتش شگاه تا كانهم لا يرم الله په هم چې دی کوه کډو پیدل استاد صفات کتابات د له نو اصل عمله تورات اوس دې کده قسم انتهائی کده قسمه په وونه نیږي او عملې دې تہ قرآن دونو کو وی لیکاتي ځان سره کې دي اصل عمل دې ډېر بهتري نه کې ډېر کدرې کې ہونې په علاوته کله په عمل کې نه لری دا اس پرې د نشته دې مثال په اردو کې دا درس چې یو کې نه کاټش آتا وې یې نه عمل کېږي دا ترات سم دي دا نه چې دا مقصد دې کتاب نه عمل دې عمل کراښته فلوات يامر ان كانا دونا سو تي دشمن لجبریل اند جبریل عليه السلام نو وي دي کړه درې دشمنه اسو جنشتولي فانه قد يشك هذا جبریل چې نه نازل هو نازل کړه قرآن علا تلقا پس مستا الله په الله تاسو ته خبرې دي مصادد کن رس دید گونگی دے تاید تو کلی ما دا تورات دینا دے چو اندر ادا تورات دے چولان دے دنی قرآن دے دن و حدن ادا قرآن دید و دین المومینین دو بارد مسلمانانو من کانا اڈوانا سدجوی دشمن لللہ تعالی، اللہ تعالی و ملائکتی هاو دا پرشتو و رسنی هاو درسان رسولان دان و جبریل آود جبریل و آو فَإِنَّ اللَّهَ مُنَزِّكَ نَبَاءً دُونَ دُشْمَنِكَ الَّذِينَ كَافِرِينَ الْكَافِرَانُ no. مَن تَعَادُو اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَرُسُلَهُ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ نَذَرِشَ ذَمُ كَثِيرٌ دِيجِ دِشْمَنِكَ إِنَّهُ مَذِيُّ بِشَرِّ الْعَذْمِ تَبَعَ سَهَازَ مَلَائِكِي يُقُولِي لَقَدْ أَدَّى اللَّهُ دُشْمَنَكَ الْكَافِرِ فَإِنَّ اللَّهَ زَكَانَ لَنَا تَنَازِيهِ عَدُوٌّ دُشْمَنُ ای شر له خبره ته چې دې دشمنان سره دې کافر شته چې الله سره دشمني ده الله نه مننه ملائکه سره فرشتي سره او جديس راکا کړو چې الله دشمن شته الله دشمن شو ور سره دا خبره د لاتن ثابت شوه چې الله د قیامت کې خنوري خمر کتابو وتن ورکې په پیغمبران درس به منيله به مسلمانان وان لقد بتاك سلام من الله من الذكر الكريم ايتات بيينات ايات نواضحه يعني قران وما يكربكم ان تتمتيه بان الا الفاسقون مگر خلقت حفرت روتي او كلما ارتل احدك ذكرا ان يواعد يوم يساء كهولذنا پري کنه ودلي کنه عملي پره خدمات کلي دي پري کنه ودلي من هند دي الكتابنا بل اکثر ہم بلکہ اکثر دینہ لائی و بنونا ایمان نلری ولنما جاہم ہر پرچی راوی دیتا رسولن یعفیان برازی کشان من عیندی اللہ دیجان ابدان لانا مصدقا چی تصدیق تو ہم کیوں تو ہم پہ لما دا تورات ماہم جدیس ردے امام دا شریعت موسی ما هم چې د دوی سره او نبذ فریق نور کتاب کتاب تورات شوه کتاب کتاب الله تورات او زواملی په پرې خوړو وی ورلو وران غوریم شاته د سره په